trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Pe 5 noiembrie 1938 s-a născut un cântăresc, o voce excepțională, foarte iubit și în România. Joe Dasman s-a născut la New York într-o familie de artiști. Tatăl era regizor, mama violonistă. În anii 50, familia a trebuit totuși să plece din Statele Unite, pentru că tatăl era suspectat de simpatii comuniste. S-au mutat mai întâi în Elveția, apoi în Franța, unde Joe a lucrat un timp chiar pentru tatăl său, fie ca tehnician, fie ca figurant în filmele regizate de acesta. În acest timp compunea și cânta. În 1964, un producător muzical l-a ajutat să se lanceze cu faimo. Acum, le Champs-Élysées. Oh, Champs oh, Champs da a semnat imediat un contract cu CBS Records, iar cariera lui a decolat. A fost supranumit cel mai francez dintre americani, iar la începutul anilor 70, cântecele sale dominau topurile europene. Joe Dasea a murit la numai 41 de ani în urma unui infarct. În scurta lui cariera a înregistrat totuși peste 250 de cântece, iar albumele lui s-au vândut în peste 50 de milioane de exemplare în toată lumea. 5 noiembrie 1994 la 45 de ani, boxerul George Foreman a devenit cel mai vârstnic campion la categoria grea după ce l-a bătut pe Michael Murer, un adversar cu aproape 20 de ani mai tânăr. Peste 12.000 de spectatori au asistat la lupta găzduită de celebrul MGM Grand Hotel din Las Vegas. Michael Murer era neînvins în carieră și avea 35 de victorii. Tocmai el deposedase de centuri pe Evander Holyfield. Formând campion olimpic în 1968 și legendă vie a boxului a purtat în noaptea galei același short roșu pe care îl purtase la celebra Rumble in the Jungle, titlul pierdut la Kinshasa în fața lui Muhammad Ali 20 de ani mai devreme, în 1974. Veteranul era condus clar la puncte, dar o lovitură scurtă a prins bărbia lui Murăr și l-a făcut în în runda a 10-a. Uriașul George a continuat să mai boxeze până în 97, după care a făcut avere din teleshopping, în special cu grătarul electric Ce-i poartă numele George Foreman Grill Vândut în peste 100 de milioane de unități a, Deci asta era de asta l-ai dat tu Asta că urmă a făcut grătarul electric Să fan George Foreman pe viață <laughs> Și acum are 70 de ani Are 12 copii Dintre care 5 băieți și pe toți 5 îi cheamă George George George, George. <laughs> Brian Guy Adams s-a născut la 5 noiembrie 1959 în Kingston, Ontario, Canada. Este cântăreț, compozitor, producător, chitarist, fotograf, filantrop și activist. Când are timp, mă, nene. A devenit un star internațional în 84 când a lansat albumul Reckless care conține hiturile Run to You, Summer of 69 și Heaven. Baby, și nu a Everything I Do, I Do It For You. I I do, I do it for you. Să ajunge number 1 în foarte, foarte multe țări, iar în Marea Britanie de 16 săptămâni pe prima poziție. Urmează All For Love cu Rod Stewart și Sting, iar în 95, Have you ever really loved a woman? So Fotograf Brian Adams e de mult la profesioniști, are fotografii celebre deja, publicate de reviste ca Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar sau GQ. Tot el poartă semnătura unor fotografii pentru campanii de PR pentru Hugo Boss, Converse, Mont Blanc, Jaguar sau Opel. Ca interpret îl așteptăm săptămâna viitoare la Cluj. Și aici ar trebui să facem final. nu mai avem timp să dăm uh, brana Adams. Ne-am lungit, ba unul ba altul. Când eu ceva, dacă da. Dă da. o poză. Vreți să ceva, voi, sau, uh... să cântă, vrei să cântați ceva voi sau dacă vrei Dăm cânta. o poză făcută de el, dacă n-avem timp de melodie așa și face poze, poze, poze, mai așa sunt potrivitle mele. Da, așa. fraților, deci diseară vreau să mă laud, ce se face? Că stadion? sunt fericit morta. Diseară la ora 10 eu sunt uh, la Dortmund pe stadion. Poți să pe iau o poză Stadion. Poți să iei o poză Poți da. să iei o pancartă de aia mare, tăticule, așa, știi, pe care se scrie, salutare frățiorii cu TZ, că poate <laughs> te dau ăștia la televizor. Arabia e România. Așa, exact. <laughs> te, vedem? te vedem și în teren. Da. Asta în teren. cel, cel mai altare. tare. Bine, să ai un match cu multe goluri. Ne pa, auzim mâine dimineață. Mulțumesc, băiți, ne auzim. Pa, pa.